ndipo tunahesabu kila kila maana so, so, so, ya tani moja kupitisha e... e... kwa siku labda jioni, kama shilingi yani, hapa ni hakuna hapa kama tamina, kuna, umani, umani, umani, umani, umani, umani. mbuzi ngombo na ndio mbuzi mbozi kama mbozi mmoja 2500 naomba hapa natakiwa yani muangalie katika nanili anavyokuwa kama kiwa ngombe mdogo ndama inalivana naye yule naangalia ni kilonge gapi yani ili mnagawanisha pale kwa hiyo huu mwaro ni boti za wapi na, na wapi <totikin> hapa kuna boti ya kuchonga ngozi bado msimbo bura machiwa mmoja na watu sana na maana sisi tu tunapelekea watu sana. kwa hapa sana. kwa upande wa 600, mtu anakuambia ni talifa 600 bila nanile. kule Na kule choo na pale kabisa.